Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, Glaub mir, nur. Die Sommerferien hatten begonnen. Und Julian, Dick und Anne waren endlich wieder in Karen, Wo sie mit ihrer Cousine und besten Freundin George zusammen sein konnten. Und natürlich mit ihrem Hund Timmy, der sie überall hin begleitete. Gleich am Morgen des ersten Ferientages gingen die fünf Freunde zum Marktplatz von Kirin, um Vorräte zu besorgen. Denn sie wollten ein paar Tage auf der Felseninsel zelten. So, da sind wir nun auf dem Markt. Was müssen wir dann alles einkaufen? Also ich habe schon mal eine Liste gemacht, was ich brauche, um leckere Sandwiches zu machen. Hier ist sie. Super, Ann, wenn wir dich nicht hätten. Sag mal, stehen auf der Liste auch Muffins drauf? Ach, Und Schokolade? Und gehen wir in die Bäckerei dort drüben, wo es immer diese leckeren Teekuchen gibt? Mein lieber kleiner Bruder, manchmal könnte man denken, dass du nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Magen denkst. Was? Wie kommst du denn darauf? Hallo? <lacht> <lacht> oh, äh, Timmy, was ist denn los? Da ist jemand, den wir kennen. Oh. Hallo, du Wilbert. Guten Tag, Kinder. Guten Tag. Hallo. Ja. Hab euch lange nicht mehr gesehen. Geht's euch gut? Ja, danke. Danke der Nachfrage. Und ihn? Mir geht's allerbestens. Ich komme gerade von der Arbeit und habe jetzt endlich ein paar Tage frei. Ach, wie schön. Ach, wisst ihr, ich habe mein Hausboot wieder auf Vordermann gebracht. Ach, wirklich? Und jetzt kann ich Tag und Nacht dort wohnen. Das klingt toll, Constable. Du sagst es, Julian. Mein Boot liegt ziemlich weit draußen am Strand, ganz im Norden von Mhm. Dort ist es schön ruhig. Ach, so ein Hausboot macht natürlich immer Arbeit. Ja, das kann ich mir vorstellen, Constable. Wir haben auch viel zu tun. Mhm. Gerade wollten wir einkaufen gehen. Genau. Oh, oh, oh, oh, ja, natürlich. Niemals ist man so sehr beschäftigt wie an freien Tagen, nicht wahr? Also, auf Wiedersehen, Kinder. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen Constable. Auf Wiedersehen. Komm, Timmy, komm. Die Freunde wollten ihren Weg fortsetzen, als sich schon wieder jemand näherte, den Timmy mit lautem Bellen begrüßte. Hm, ja, ist ja gut, mein Junge. Hallo, Kinder. Hallo. Hallo, oh, hallo George. Na, hast du wieder Besuch? Ich habe auch welchen. Das ist mein alter Kumpel Mark Wenlo. Wir kennen uns schon seit der Schulzeit und später sind wir zusammen auf Fischfang gefahren. Ah, äh, guten Tag. Hi, Mr. Venlo. Hallo, nett, Sie kennenzulernen. Moin, Kinnings. Was habt ihr denn Schönes vor? Wir wollten auf der Felseninsel zelten und müssen noch Proviant einkaufen. Mhm. Was wollt ihr denn alles kaufen? Das Meer ist doch voller Fische. Ja, richtig. Da drüben im Fischereigeschäft gibt es prima Köder und Angelhaken. Speziell für Seezunge. Denn ihr wollt ja sicher nicht nur Makrelen fangen. Danke für den Tipp. Na, dann sollten wir jetzt mal losgehen. Sonst stehen wir noch heute Abend hier auf dem Marktplatz oh, rum. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> Na, dann nichts für ungut, Kings. Ja, Wiedersehen, Kinder. Ja, Wiedersehen, Mr. Benlow. Bis bald, Mr. Fischer. Und schöne Grüße an Alf. Gebe ich weiter. <lacht> Zum Abend hatten die fünf Freunde alles zusammen, was sie brauchten. Und so setzten sie am nächsten Morgen zur Felseninsel über und bauten ihre Zelte auf. Als sie damit fertig waren, gingen Julian und Dick an das felsige Ufer, um die neuen Angelhaken auszuprobieren. Anne, George und Timmy machten lieber einen Spaziergang über die Insel. wie Timmy davon dies. <lacht> ja, endlich kann er sich mal so richtig auslaufen. Nanu, hörst du das? Ja, er bellt, als hätte er was entdeckt. Bestimmt nur eine Maus, mit der er spielen will. Aber wir können ja mal nachsehen. Komm. Da, da vorne ist er. Da muss irgendwas von <lacht> ihm auf dem Boden sein. Was ist denn da, Jimmy? Asche und verkohltes Holz. Ich muss hier muss jemand ein Lagerfeuer gemacht haben. Wer könnte das gewesen sein? Ach, so, keine Ahnung. Eigentlich darf ja niemand außer uns auf die Insel. Das ist ja merkwürdig. Sollen wir uns mal umsehen? Ja, aber natürlich. Komm mit, Timmy. Komm. Die drei liefen oberhalb des Steilufers entlang. Doch es war niemand Fremdes zu sehen. Nach einer Weile erreichten sie die Klippe über der Felsenbucht. Dort wurde Timmy unruhig und lief laut bellend den steilen Abhang hinunter. Unten schwappte das Wasser gegen das felsige Gestein. Von oben entdeckten Anne und George einen seltsamen hellen Fleck in den Wellen. Und vorsichtig folgten sie Timmy das steinige Ufer hinab. George! Sieh mal, da schwimmt etwas ganz Großes. Weißt du was, Anne? Ich glaube, das ist ein Delfin. Meinst du wirklich? Aber wieso ist der so ruhig? Ich dachte immer, <lacht> Delfine sind die ganze Zeit in Bewegung. Sind sie eigentlich auch. Manchmal springen sie sogar in die Luft. Mit dem hier scheint irgendwas nicht in Ordnung zu sein. Sieh mal, wie lahm er seine Flossen bewegt. Sollen wir Julian und Dick holen? Ja, los, gehen wir. Komm, Timmy, komm. Kurze Zeit darauf kamen sie mit den beiden Jungen zurück. Aufmerksam beobachteten sie nun zu fünft den Delfin. Der hob von Zeit zu Zeit seinen Kopf über das Wasser und dann hörten sie eine Art Schnauben. Julien, warum schnaubt er so? Er holt Luft. Seht ihr das Loch da oben auf seinem Kopf? Mhm. Damit atmet er. Ah, ich dachte immer, Fische hätten Kiemen, mit denen sie im Wasser atmen. Nein, Delfine nicht. Sie gehören zu den Säugetieren und haben eine Lunge. Das wusste ich gar nicht. Und deshalb muss der Delfin immer wieder aus dem Wasser auftauchen? Genau. Er hält es zwar ein paar Minuten ohne Luft zu holen aus, aber wenn er längere Zeit unter Wasser bleibt, könnte er ersticken. Oh je. Mhm. Aber jetzt wissen wir immer noch nicht, warum er so schlapp ist. Nein. Hm. Als Vater Mr. Fischer weiß alles über Delfine. Er hat sogar mal erzählt, wie er sich mit einem Delfin unterhalten hat. Echt? Ja. <lacht> <lacht> ja, ich kann es mir gut vorstellen. Wahrscheinlich ging es dabei um, um, wie, wie nennt man das nochmal? Ach ja, uh, um Seemannsgarn. Ja, und wenn schon. Wir sollten schnell zu ihm fahren. Vielleicht kann er dem Delfin helfen. Gute Idee. Beeilen wir uns. Komm, Timmy, komm mit. Schnell, schnell. Die fünf Freunde liefen zu ihrem Boot und ruderten zum Fischereihafen von Kieran. Dort angekommen, eilten sie zur Anlegestelle von Mr. Fischers Kutter. Auf dem Weg dahin kam ihnen Alf entgegen, der Sohn von Mr. Fischer und ein guter Freund von George. Hey! Sieht mal, wer da kommt! Na, so ein Zufall! Hallo, Alf! Hey! Hi, Leute! Was macht ihr denn hier? Wir waren zu deinem Vater, Alf. Ähm, er muss einem Delfin helfen. Mhm. Mein Vater? Ja. Den suche ah, ich selbst ich gerade. Ach so? Wieso das denn? Gestern Abend hatten wir ganz komischen Besuch. Mhm. Zwei Männer, die sagten, sie wären Freunde von Mr. Venlo. Aha. Mhm. Und was wollten die? Mein Vater wollte eigentlich schon schlafen gehen. Aber die beiden haben ihn überredet, eine Fahrt auf seinem Fischkutter zu machen. Wirklich? Mhm. Mitten in der Nacht? Das ist ja merkwürdig. Kann man wohl sagen. Ja, und er ist bis jetzt immer noch nicht nach Hause gekommen. Sein Fischkutter ist auch nicht hier. Ich wollte gerade zum Hafenmeister Mr. Patterson. Vielleicht weiß er etwas. Wollt ihr mitkommen? Ja, klar. Ja. Machen wir. Komm, komm. Der Hafenmeister Mr. Patterson hatte sein Büro in einer kleinen Holzbaracke direkt am Hafen. Kurz im Klopfen hörten sie ein Ja? und öffneten die Tür. Zu ihrer Verwunderung sahen sie als erstes Mr. Venlo, der vor Pattersons Schreibtisch saß und Geldscheine auf den Tisch legte. Guten Tag, Mr. Patterson. Hallo! Guten Tag, Mr. Venlo! Mein Killings. was wollt ihr denn hier? Wartet mal einen Augenblick, bis ich ja fertig bin. Ja, natürlich, Mr. Patterson dass Mr. Wendlow hier ist. Vielleicht weiß er, wo dein Vater ist, Alf. Aber warum gibt Mr. Wendlow Mr. Patterson Geld? So, Patterson, das müsste jetzt genug für die Hafengebühr sein, oder? Das geht in Ordnung, Wendlow. Offenbar hat Wendlow hier ein Boot im Hafen und zahlt Gebühren dafür. Ja, klingt logisch. Nun seid ihr dran. Na. Und bleibt nicht so in der Tür stehen. Kommt ruhig rein, Kinder. Ohre. Ja, okay. Vielen Dank, Mr. Patterson. Lass die Tür ruhig auf, ich will ja gerade gehen. Wiedersehen, Patterson. Äh, äh, nein, warten Sie, Mr. Vanlow. Vielleicht können Sie uns helfen. Ich? Womit denn? Gestern Abend ist mein Vater mit zwei Männern auf seinem Fischkutter rausgefahren und bis jetzt noch nicht zurück. Und die Männer haben gesagt, sie wären Freunde von Ihnen, Mr. Vanlow. <lacht> das kann nicht sein. Dein Vater ist der einzige, mit dem ich hier in diesem Nest befreundet bin. Wirklich? Aber wissen Sie zufällig, wo Mr. Fischer jetzt sein könnte? Nein, ich habe keine Ahnung. Jetzt lass mich bitte rausgehen. Okay. Natürlich. Natürlich, Mr. Benlow. Ja, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Um, können Sie den Kutter von Mr. Fischer vielleicht anfunken, Mr. Patterson? Freilich, kann ich das. Momentchen. Äh, Mr. Fischer? Hallo, Mr. Fischer? Mr. Fischer, bitte kommen. Mr. Fischer, bitte kommen. Nee, Kinder, das klappt nicht. Ach, Was kann das heißen? Oh, mein Vater ist hoffentlich nichts passiert. Jetzt mal ganz ruhig. Wenn ein Fischkutter lange auf See bleibt, dann vielleicht, weil er gerade guten Fang macht. Mhm. Dein Vater wird schon bald wieder da sein, Alf. So, und jetzt macht mal wieder Platz in meiner Bude. Auf Wiedersehen. Ja. Und bis bald, Mr. Patterson. Vielen Dank nochmal. Ja, tschüss. Auf Wiedersehen. Was machen wir jetzt? Also, vielleicht sollten wir selbst aufs Meer fahren und nach Mr. Fischer suchen. Ja, wie denn? Etwa mit deinem Ruderboot? Damit kommen wir doch nicht weit. Wir könnten mein Motorboot nehmen. Es liegt dort hinten. Ja, gute Idee. Okay, sollten wir machen. Ja. Los, komm, Timmy, du auch. Okay. Wenige Minuten später fuhren alle sechs im Motorboot von Alf über das Meer und schauten sich nach dem Kutter von Mr. Fischer um. Sag mal, Alf, hast du auch genug Benzin im Tank? Es müsste noch eine Weile reichen. Okay. Äh? Oh, da waren ein toter Fisch im Wasser. Äh, das kann im Meer schon mal vorkommen. Aber da drüben sind auch welche, sogar richtig viele. So viele auf einmal? Das ist aber merkwürdig. Das finde ich auch. Nanu! Ah! Was ist das? Was ist denn jetzt was los? Ist denn hier? Mach der Motor aus, Alf, schnell! Ja, klar! Moment! Was ist denn los? Nein, was war das? Das Boot war mit einem Mal ins Schwanken geraten und schaukelte auf den Wellen wild hin und her. Nachdem Alf den Motor ausgestellt hatte, spürten alle, dass es irgendwo an der Rückseite festhing. Dick saß am Heck und beugte sich weit über den Bootsrand, um nachzuschauen, was das sein könnte. Kannst du was sehen, Dick? Gibt es hier vielleicht Schlingpflanzen oder so? Also, die wachsen doch unten am Meeresboden und an der Küste natürlich. Oh. Also, aber die treiben nicht durch die offene See. Ich glaube, ich weiß, woran wir festhängen. Woran denn? sieht aus wie ein, ein Fischernetz. Aber hier ist weit und breit kein Fischkutter zu sehen. Haltet mich an den Beinen fest, dann, dann kann ich mich noch weiter rausbeugen. Okay, machen wir. Und? Kriegst du was zu fassen? Ja, es, es ist wirklich ein Netz. Es hat sich in der Motorschraube verfangen. Echt? Oh, wo kommt das denn her? Christus wieder abdeck? Geb mir doch mal ein, ein Messer oder sowas. Warte, Moment. Hier. Hier ist mein Taschenmesser. Danke, Julian. Kriegst du das Netz damit ab? Ich hoffe es. Schaffst du es? Ja. Ja, gleich habe ich's. Ja, die Schraube ist wieder frei. <lacht> Na, ein Glück. Auch wenn wir dich nicht hätten, Dick. Ja, ich warte, mir. Nein. Kommst du wieder hoch, Dick? Ja, danke, Julian. Geht schon. Aber das verstehe ich nicht. Hm? Wieso hängt hier ein Fischernetz im Wasser? Ja, da stellt sich als erstes die Frage, wo es festgemacht ist. Seht mal, dort drüben. Da schwimmt etwas auf dem Wasser. Hm? Ja? Wo? Ach ja. Ja, sieht, sieht aus wie ein dunkelblauer Ball. Ja, ein normaler Ball würde aber viel schneller über die Wellen treiben. Können wir hinfahren und uns das genauer ansehen? Wir müssen nur darauf achten, dass wir nicht wieder mit der Motorschraube ins Netz geraten. Äh, klar. Äh, Julian und Dick gib mir Kommandos. Ähm, ich bleibe am Ruder. Okay. Aha. Alles klar, George. Bist du soweit? Ja. Alf, kannst losfahren. Aber schön langsam. Alles klar. Mehr Steuerbord, George! Okay! Noch mehr Steuerbord! Ja! So ist gut! Alles klar! Vorsichtig näherten sie sich dem Ball. Als sie dicht genug herangefahren waren, zogen Julian und Alf ihn ein Stück aus dem Wasser. Hast du ihn? Ja. Und ziehen. Ja. Oh, da hängt auf jeden Fall etwas dran. Und seht ihr? Es ist ein Netz. Dann ist dieser Ball ein Schwimmer. So nennt man die Dinger doch, an denen Fischernetze festgemacht sind. Stimmt, Julian. Und auf der anderen Seite geht das Netz noch weiter. Seht ihr? Ja. Und da vorne ist schon der nächste Schwimmer zu sehen. Oh. Wirklich? Wie lang ist dieses Netz denn noch? Das möchte ich auch gern wissen. Ja, ich auch. Also, fahren wir weiter. Ja. Okay. Aber vorsichtig, ja? Aha. Die Freunde entdeckten einen Schwimmer nach dem anderen. Etwa alle 20 Meter trieben sie auf dem Wasser und hielten das Netz, das wie eine unendlich lange Wand durch das Wasser zu geistern schien. Auf der Suche nach seinem Ende kamen die Freunde der Felseninsel immer näher. Von weitem konnten sie schon ihre Umrisse sehen. Seht mal Leute, das Netz wird hier auf. Es geht nicht mehr weiter. Na, na endlich. Das erklärt vielleicht, von wem das Lagerfeuer stammt. Ja. Das müssen die Leute gewesen sein, die dieses Netz hierher gebracht haben. Ich weiß nicht. – Mir kommt dieses Riesennetz nicht geheuer vor. Hm, – Mir auch nicht. In seinen Maschen verfängt sich doch alles, was hier im Meer herumschwimmt. – Eben. – Wozu soll das gut sein? – Vermutlich ist es ein riesiges Fischfangnetz. Aber wenn mein Vater auf Fischfang geht, dann will er meistens nur eine Sorte Fisch fangen. – Vielleicht schwimmen deshalb so viele tote Fische im Meer. – Ja, <lacht> da hat wohl jemand viel zu viel gefangen und wirft jetzt alles, was er nicht braucht, ins Wasser zurück. – Puh, das ist ja gruselig. – Ob so erlaubt ist? Ah, – Das bezweifle ich. Vielleicht ist auch unser Delfin in dieses Netz geraten. – Oh je. – Dann kann er froh sein, dass er da wieder rausgekommen ist. Es war bestimmt nicht leicht, sich aus den engen Maschen zu befreien. Seht mal, das ist das Netzstück, das ich von der Schraube abgeschnitten habe. Hier. – Oh, das fühlt sich aber total unangenehm an. An dem Strick kann man sich ja schneiden. – Wir sollten mal nachsehen, wie es unserem Delfin geht. – Oh ja, du hast recht. Also dann, fahren wir zu Felsen. Auf jeden Fall. Ja klar, ist ja nicht weit. Aha. Darauf hatten sie die Felseninsel erreicht und steuerten direkt auf die Felsenbucht zu. Der Delfin war zuerst gar nicht zu sehen. Erst als sie näher kamen, entdeckten sie ihn. Er schwebte einige Zentimeter unter der Oberfläche wie leblos im Wasser. Oh je, hoffentlich ist er nicht zu so lange da unten. Da kriegt er doch gar keine Luft. Und wenn er es nicht mehr nach oben schafft. Oh, ja, da muss ihm jemand helfen. Oh! George! Was machst du denn? <lacht> Kurz entschlossen war George mit all ihren Sachen ins Wasser gesprungen und zum Delfin geschwommen. Sie schob die Arme unter seinen Bauch und hob ihn nach oben. Gespannt beobachtete sie das Atmungsloch auf seinem Kopf. Schließlich sah sie, wie es sich öffnete und konnte hören, wie der Delfin Luft einsog. Ihre Freunde machten inzwischen das Boot an einem Felsvorsprung fest. Geht's, Dick? Ja. So, das Boot ist fest. Wie sieht's aus, George? Lebt der Delfin? Ja, er atmet. Ach, ein Glück. Äh. Aber wir sollten ihn lieber nicht mehr allein lassen. Aber was machen wir jetzt bloß? Schwierige Frage. Wir wissen nicht, wo dein Vater ist, im Meer treibt ein gefährliches Riesennetz und ein Delfin braucht unsere Hilfe. Ich weiß auch nicht. Wie sollen wir uns denn um all diese Dinge auf einmal kümmern? Zumal wir nur ein Boot haben. Warte, jetzt helf mir erst mal. Komm. Oh. So. Hm. Ah, ah. Was ist mit dem Geheimgang, der von der Burgruine zum Festland führt? Also, Aha. der ist noch in Ordnung. Ich bin neulich erst durchgelaufen. Okay. Siehst du, dann, dann können wir es doch so machen. Dick, du läufst zum Hafen und informierst Hafenmeister Patterson über dieses riesige Netz. Aha. Und vielleicht ist mein Vater inzwischen zurück und kann mit seinem Kutter gleich hierher kommen. Aha. Ja, und was machen wir mit dem Netz? Ich würde sagen, wir schneiden es von den Schwimmern ab, sodass es erst einmal auf den Meeresboden sinkt. Bier? gut. Das ist bestimmt das Beste. Mhm. Je länger es durchs Wasser treibt, umso mehr Schaden richtet es doch an. Ja, aber was machen wir mit dem Delfin? Ohne Hilfe kommt er doch nicht mehr über Wasser. Der erstickt er doch. Naja, ich dachte, ähm, dass du dich um ihn kümmern könntest. Ich? Wie? Soll ich etwa ganz alleine hier bleiben? Nein. Timmy bleibt auch hier. Genau. Solange er bei dir ist, musst du vor nichts Angst haben, Ellen. Mhm. Oh, je. Na, wenn ihr meint... Aber ich ziehe erst meine Sachen aus. Oh, wie gut, dass ich schon einen Bikini drunter habe. Ja, das ist wirklich ein glücklicher Zufall. Mhm. Also, dann steigen wir mal aus dem Boot, damit die anderen losfahren können. Okay. Na komm. Oh, klar. Danke. Uh. Geht schon. Um. Dick eilte zum Zeltplatz und schnappte sich seine Taschenlampe. Dann lief er zur Burgruine und stieg in den Keller hinab. Dort unten war es dunkel und kühl und es roch ziemlich modrig. Zwei Türen führten in leere Räume mit kalten Steinmauern. Doch schließlich fand Dick, versteckt hinter einer Nische, die Klappe wieder, die zur Treppe in den Geheimgang führte. Er knipste seine Taschenlampe an. Und mit dem Lichtkegel vor sich bahnte er sich seinen Weg durch die Dunkelheit. Der düstere, unterirdische Gang schien länger und länger zu werden und überhaupt kein Ende zu nehmen. Oh je, ganz schön ungemütlich, so allein durch den Geheimgang zu laufen. Ich wünschte wirklich, ich wäre schon wieder draußen. Au! Und überall diese Steine im Weg. Hoffentlich ist hier niemand. Da vorne ist ein Lichtschimmer. Bitte, bitte, lass es das Tageslicht am Ende des Ganges sein. Ja, sieht so aus. Gleich ist es geschafft. Erleichtert lief Dick die letzten Meter bis zum Ausgang. Froh, wieder im hellen Licht zu sein, rannte er los und erreichte schon kurze Zeit später den Fischereihafen von Kirin. Atemlos klopfte er in der Hafenmeisterei von Mr. Peterson an. Mr. Peterson! Hallo! Hier ist Dick Kirin! Ja? ja? Komm rein, Dick! Mr. Peterson! Wir haben auf dem Meer etwas ganz Unheimliches entdeckt. So, so. Mhm. Da bin ich ja gespannt. Worum geht es denn? Um Seeungeheuer? Nein, Mr. Patterson, um ein Fischfangnetz. Ein Fangnetz im Meer? Ja. Aha, so, so. Sieh mal einer an. Ich hoffe, ihr seid nicht mit dem Fischkutter kollidiert? Nein, aber mit dem Netz. Und ein Fischkutter war dort nicht. Das ist hier ja das Unheimliche. Dieses Netz, das ist unglaublich lang. Dick, was erzählst du für Unsinn? Du willst doch nicht etwa behaupten, vor der Küste von Kirin hat jemand ein Treibnetz ausgeworfen. Doch. Und ich dachte, vielleicht hätten sie ja sogar eine Idee, wer das gewesen sein könnte. <lacht> Junge, hier lässt niemand Treibnetze ins Wasser. Die sind schließlich verboten. Aber da draußen ist so ein Netz, Mr. Patterson. Ich habe sogar ein Stück davon bei mir. Das habe ich von der Motorschraube entfernt, als die sich darin verfangen hat. Da, sehen Sie, hier. Sollten wir nicht die Küstenwache informieren? Ach was, das kann auch ein Einkaufsnetz sein. Also lass mich jetzt in Ruhe, ich habe keine Zeit für solchen Unsinn. Na, nun geh schon. Auf Wiedersehen, Dick. Okay, Mr. Patterson. Wiedersehen. Etwas ratlos fand sich Dick vor der Hafenmeisterei wieder. Mr. Patterson hatte ganz anders reagiert, als er erwartet hatte. Nach der ersten Verwirrung fiel Dick wieder ein, dass er ja auch gekommen war, um Hilfe für den Delfin zu holen. In der Hoffnung, Mr. Fischer könnte inzwischen zurück sein, lief er zum Liegeplatz des Kutters. Doch der war immer noch nicht da. Mist, was macht Mr. Fischer nur so lange? Suchst du was Bestimmtes, Junge? Äh, ja, ich wollte Mr. Fischer sprechen. Es ist ganz dringend. Wir haben einen kranken Delfin gefunden. Ja, da wäre Mr. Fischer schon der Richtige. Aber ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Äh, kennen Sie sich vielleicht mit Delfinen aus? Ich. Nee, ich fahre nur Segelboot. Von Fischen habe ich keine Ahnung. Kennst du nicht einen anderen Fischer? Ähm, doch, äh, Mr. Venlo. Der ist auch Fischer. Wissen Sie zufällig, wo sein Boot liegt? Mr. Venlo? Ja, den kenne ich. Er hat früher mal hier gelebt, aber der hat kein Boot hier im Hafen. Was? Sind Sie ganz sicher? Ja. Ich habe ihn gestern Abend im Pub getroffen und ihn gefragt, ob er hier angelegt hatte. hat er gesagt, er hat kein Boot mehr. Aber, Aber ich habe doch gesehen, wie er die Hafengebühr bezahlt hat. <lacht> das war sicher für was anderes, mein Junge. Aber das muss doch nicht deine Sorge sein. Nein, natürlich nicht. Also, vielen Dank dann. Wiedersehen. Ja, Wiedersehen, mein Junge. Die Sache wurde immer merkwürdiger. In Im Gedanken versunken, ging Dick zur Hafenmole zurück. Wieso wollte Patterson nichts von dem Netz wissen? Komisch. Constable Wilbert würde sich bestimmt sofort darum kümmern. Wie ich den auf seinem Hausboot erreiche, das weiß ich auch nicht. Obwohl, er hat gesagt, es liegt nördlich von Kirin. Ja, wenn ich Glück habe, dann, dann ist es ja gar nicht so weit von hier. Währenddessen hielt sich Anne tapfer im Wasser, das mit der Flut allmählich stieg. Immer wieder schwamm sie zu dem Delfin und half ihm, an die Wasseroberfläche zu kommen. Das war an sich nicht so schwer. Doch weil sie schon so lange im Wasser war, fror sie, dass ihr die Zähne klapperten. Bitte, bitte, lieber Delfin, haltet durch. Mr. Fischer sicher bald hier. Dick hat ihn bestimmt schon am Hafen getroffen. Wenn mir nur nicht so kalt wird, hoffentlich erkälte ich mich nicht. Ich würde mich so gerne abtrocknen und mir was armes anziehen. Timmy? Was ist denn jetzt los? Wieso kommst du hierher? Was machst du denn? Timmy, der bisher am Rand gestanden hatte, war ins Wasser gesprungen, schwamm auf den Delfin zu und stupste ihn an. Davon in Schwung gebracht, trieb das Tier an die Wasseroberfläche und holte deutlich hörbar Luft. Oh, wow, Timmy, du kannst dem Delfin auch helfen. Ob ich da vielleicht eine Pause machen kann? Nach einigem Zögern wartete Anne ans Ufer, trocknete sich ab und zog ihre Sachen an, die vom Sonnenschein schön aufgewärmt waren. Timmy schwamm regelmäßig zum Delfin und half ihm mit seinen Stupsern über Wasser zu kommen. Zur selben Zeit, es wurde schon langsam Abend, folgten julien Alf und George dem Verlauf des Riesennetzes. Stück um Stück schnitten sie es von den Schwimmern ab, an denen es festhing. Da Julians Taschenmesser das einzige Werkzeug war, das ihnen zur Verfügung stand, dauerte das seine Zeit. Und Julian, hast du es geschafft? Klein Moment noch. Hier ist noch ein Strick. Wartet. So. Das ist auch ab. Du kannst weiterfahren, Alf. Oh, alles klar, Julian. Aha. Aber wie lang ist das Netz denn noch? Ich möchte bloß mal wissen, wer das ins Meer gelassen hat. Ja, ich auch. Seht mal da vorne. Hm? Wo? Ja, da. Das könnte doch ein Fischkutter sein. Ah, ach da. Ah. Du hast recht, George. Fahren wir näher ran. Äh, äh, warte. Stopp mal, Alf. Was? Ey? Wieso? Vielleicht hängt das Netz hier an diesem Kutter. Dann sollten wir vorsichtig sein. Stimmt, denn dann sind wahrscheinlich Piraten an Bord. Wir müssen der Polizei Bescheid sagen, dass hier Piraten sind. Langsam, George. Aber... Wir wissen ja noch nicht, was das für ein Schiff ist. Wir warten noch, bis es dunkel ist und dann fahren wir ganz vorsichtig heran. Alles klar. Okay. Es dauerte nicht lange, bis die Nacht hereinbrach und die drei Freunde im Motorboot sich dem Schiff vorsichtig nähern konnten. In der Dämmerung waren seine Umrisse noch gut zu erkennen. Auf dem langgestreckten Deck befand sich eine Art Häuschen. In seinen Fenstern schimmerte Licht. Alf erkannte dieses Schiff sofort. Äh, Leute, mhm. soll ich euch was sagen? Was denn? Das ist der Fischkutter von meinem Vater. Nein. Ich bin ganz sicher. Okay. Das erkenne ich an der Form des Ruderhauses. Oh je. Yeah. Aber kann es denn sein, dass dein Vater mit so einem Netz fischt? Nein, ganz bestimmt nicht. Hm. Dahinter müssen diese Männer stecken. Und was machen wir jetzt? Mein Vater braucht sicher Hilfe. Dann müssen wir uns auf den Kutter schleichen. Ja, ja und, und wenn die Piraten das merken? Ach, das müssen wir eben vermeiden. Hm. Mal. Am Heck des Gutes ist niemand zu sehen. Ja, Julian, Aha. fahr ganz dich dran. Ja. Da ist eine Leiter, über die wir dann an Bord können. Super. Gut, dann bleib ich im Boot. Und wenn irgendwas komisch ist, kommt ihr sofort zurück, okay? Klar, Julian. Okay. Los, jetzt fahr. Aha. Ja. So, hier ist die Leiter. Also los. Komm schon, komm. Ja, alles klar. So. George und Alf schlichen über die Leiter an Deck des Kutters. Vorne am Bug machten sich zwei Männer zu schaffen. Sie hoben schwere Eimer über die Reling und schütteten sie aus. Und wieder eine. Und noch einer! Und zurück nach Hause. Puh, riecht es aber mächtig nach Fisch. Wir müssen schon einen ganz großen Fang gemacht haben. Da vorne sind die Männer, die gestern Abend bei uns waren. Hier, ist auch noch einmal. Immer her damit. Ein Glück, dass sie beschäftigt sind. Was meinst du, wo dein Vater sein könnte? Sieh mir mein Bruderhaus nach. Okay, aber schnell, bevor sie uns entdecken. Komm. Ja. Los, Psst. Ja. Vorsichtig schlichen sie zur Tür des Ruderhauses. George und Alf drückten auf die Klinke und blinzelten in den schwach beleuchteten Raum. Ist hier jemand? Alf, junge Pa, wo kommst du denn hier? Ich hab's doch gewusst, dass du hier bist. Aber was haben sie denn mit dir gemacht? Diese Männer sind völlig verrückt, mein Junge. Ich gehe mit ihnen bei Nacht und Nebel auf meinen Kutter. Und was machen die? Sie fesseln mich und bitten mich hier in der hintersten Ecke des Ruderhauses fest. Kannst du mich losmachen? Ja, klar, Pa. Sofort. Warte, ich helf dir, Alf. Hallo, Alles Mr. Fischer. George! Du bist auch hier. So, und? Ja. Geht das? Aber was macht ihr hier? Es ist doch mitten in der Nacht. Diese Piraten haben ein riesen Netz ins Meer gelassen, Mr. Fischer. Wir haben es entdeckt. Es hängt nämlich hier am Kutter fest. Was? Heißt das etwa, da hängt ein Treibnetz an meinem Kutter? Sind die wahnsinnig? Die machen die ganze Meereswelt kaputt. Keine Sorge. Der größte Teil von dem Netz liegt schon auf dem Meeresboden. So. – Du bist wieder frei. – Ah, ist ja super. Na wartet, Freunde. So haben wir nicht gewettet. – Wo nein. willst du denn hin? Mr. Fischer, bleiben Sie doch hier! Sven! Joe! Wo seid ihr? Ich will mit euch reden! Oh nein! Was machen wir denn jetzt? Also erst mal sehen, was passiert. Ja. Was ist los, Alter? Wie bist du denn freigekommen? Das spielt keine Rolle. Aber ihr, ihr seid völlig verrückt geworden. Wisst ihr denn nicht, welchen Schaden ein Treibnetz anrichtet? Jetzt leg hm? dich mal ab, Alter. Auf Moralpredigten hab ich überhaupt keine Lust. So, wie wär's dann mit einer Tracht Prügel? Hm? Oh, Was macht er denn da? Schluss mit dem Theater. Wir gehen jetzt schön zurück ins Ruderhaus. Lass mich los! Ruhe, Alter! Du tust, was wir dir sagen. Verflucht, was soll das alles? Ja. Honey, oh, die kommen hierher. Sven, guck mal! Was? Wir haben zwei neue Passagiere an Bord. Wo kommt ihr denn her? Was habt ihr hier zu suchen? Wir haben das Treibnetz entdeckt. Ganz genau. Und Dick ist schon längst in Kirin, um die Sache zu melden. Ja. Oh nein, verflucht! Sven, was machen wir jetzt? Keine Sorge. Vello hat doch alle geschmiert. Was hat Vello gemacht? Ruhe! Also, mir wird die Sache zu heiß, Sven. Wir holen jetzt das Netz ein und dann hauen wir ab. Geben Sie sich keine Mühe. Das Netz liegt schon längst auf dem Meeresboden. Wir haben es von den Schwimmern abgeschnitten, aber am Kutter hängt es noch. Ah, verflucht! Dann geh ich sofort los und schneid es ab, Joe. Und dann verschwinden wir hier. Hat ja keinen Zweck mehr. Ja, klar. Und ihr bleibt alle schön hier drin. Du auch, Fischer! Hör doch auf mit dem Unsinn, Sven! Lassen Sie uns raus hier! Ja, mein Motorboot liegt da draußen! Wir kommen alleine wieder an die Küste! Genau, so weit kommt's noch! Das Netz sind wir los, Sven! Komm rein, aber schnell! Wirf den Motor an! Ja, Captain, ich mach ja schon! Und gib Gas! Ihr Halbben! Ich hätte mich niemals auf diese komische Nachtfahrt einlassen sollen! Kehrt sofort um! Ich denk ja gar nicht dran. Ach, so ein Mist. Lassen Sie uns doch raus, Van. Jetzt mach endlich die Tür auf, du Schurke. Lass. Jetzt hör auf, dann mit. Los, raus, hier. Ja. Mit vereinter Kraft war es George, Alf und Mr. Fischer gelungen, die Tür des Ruderhauses gegen Svens Widerstand zu öffnen. George und Alf stürzten sofort zur Reling, in der Hoffnung, dass Julian mit dem Motorboot hinterherkam. Julian! Ja, wo ist denn Julian? Ah, doch der war schon weit weg. Motor nicht an. Der Benzintank war leer und Julien musste hilflos mit ansehen, wie der Kutter auf dem dunklen Meer davonfuhr. Halt! Nein! Nicht wegfahren! Halt! eiliger Suche fand er einen Reservekanister, der jedoch nur einen kleinen Restbenzin enthielt. Julian schüttete ihn in den Tank und entschied auf schnellstem Weg nach Kirin zu fahren, um die Polizei zu alarmieren. Eine Verfolgung des Kutters hatte keinen Sinn mehr. Puh, hoffentlich schaffe ich das. Ich glaube, das sieht gut aus. Die Lichte da vorne das, das muss schon Kirin sein. Ein Glück. Nein, nein, nein. Oh, jetzt ist das Benzin wohl endgültig alle. Und jetzt? Das sind zwei Notpaddel. Okay. Also los, Julian. Leg dich ins Zeug. Es ist ja nicht mehr weit. Während Julian mühsam durch die nächtlichen Wellen ruderte, stapfte Dick über einen langen Sandstrand und kam dabei nur sehr langsam voran. Oh Mann, wer weiß, was Constable Wilbert mit nördlich von Kirin gemeint hat. Der Nordpol ist auch nördlich von Kirin. Jedenfalls bin ich schon viel zu lange unterwegs. Moment mal, brennt da vorne nicht ein Licht? Ja, das sieht wie ein Hausboot aus. Constable, Constable Wilbert, sind Sie auf dem Boot? Hallo, wer ist da? Ich bin's, Constable Dick Kirin. Ich brauche Ihre Hilfe. So? Na, da bin ich ja gespannt. Aber komm doch erst einmal herauf. Aha. Da, da vorne, da, da ist eine Leiter, da kannst du hochklettern. Ja, danke. Ja. Nick betrat das Deck und folgte dem Constable ins Innere des Bootes. Schnell erzählte er von dem Delfin in der Felsenbucht, dem riesigen Netz und von dem merkwürdigen Verhalten von Mr. Patterson und Mr. Wenlo. Ja, und Mr. Wenlo hat dem Hafenmeister Geld gegeben, ob, obwohl der gar kein Boot im Hafen liegen hat. Hm. Und als du bist von dem Netz erzählt hast, ja? da hat er nichts gemacht? Nein, Constable. Dabei habe ich ihm sogar ein Stück von dem Netz gezeigt. Warten Sie. Mhm. Sehen Sie, hier. Ja, zeig mal. Ja. ja, das sind ganz enge Maschen. Sag ich doch. Solche Netze sind an unserer Küste verboten. Ganz eindeutig. Ja. Pettersen hätte sofort die Küstenwache anrufen müssen. Mhm. Also... Irgendwie riecht die Sache nach Bestechung. Sie meinen, Wendlow hat Patterson Geld dafür gegeben, dass der die Sache mit dem Riesennetz nicht meldet, N ja? Ja, das ist natürlich nur eine Vermutung. Ja. Ich funke mal meine Kollegen an und gebe Bescheid. Na gut. Und dann fahren wir am besten zur Felseninsel und sehen nach, wie es der armen N geht. Oh ja, sie wird sicher schon dringend auf uns warten. Hallo? Hier Wilbert. Ja, also folgendes. Nachdem Wilbert mit seinen Kollegen von der Küstenwache telefoniert hatte, fuhren sie los. So ein Hausboot fährt leider nicht besonders schnell. Und es dauerte eine Weile, bis sie in Fahrt kamen. Das machte selbst Dick ein wenig nervös. Sie waren noch nicht sehr weit gekommen, als sie plötzlich Rufe in der Nacht hörten. Hallo! Hilfe! Hier! Hier bin ich! Constable, hm? sehen Sie mal da drüben. Da ist jemand in einem Motorboot. Ich glaube, das ist Julian. Äh, warte, ich steuere ihn an. Julian, bist du das? Ja, Constable. Schnell, beeilen Sie sich. Wir haben keine Zeit. Ach. Jetzt komm erstmal mal an Bord, Junge. Dann ziehen wir dein Boot hoch. Ach, dafür ist keine Zeit, Constable. Hilf mir mal, Dick. Klar. Hier, nimm meine Hand. Ah. Ah. Ah. Danke. Was ist denn los? Ach, Constable, fahren Sie in diese Richtung schnell. Zwei Piraten haben den Kutter von Mr. Fischer gekapert und sind auf der Flucht. Und George, Alf und Mr. Fischer sind an Bord. Oh nein, wie, wie, wie konnte das passieren? Hat das etwas mit diesem Netz zu tun? Ja, natürlich. Aber das liegt schon auf dem Meeresboden. Fahren Sie. Schnell, Constable. Ja gut, aber ich muss erst mit meinen Kollegen telefonieren. Ja, lassen Sie mich ans Steuer, Constable. Dann können wir schon mal losfahren. Ja, na gut, hier. Ja, danke. Hallo, Sir. Ja, hier Constable Wilbert noch mal. Vermutlich sind Treibnetz-Piraten auf der Flucht. Nein, ich habe keine genauen Koordinaten. Ja, ich melde mich, sobald ich welche habe. Ende. Zur selben Zeit befanden sich Alf und George an Deck des Fischkutters. Da draußen war es ziemlich kalt, aber es war ihnen trotzdem lieber, als im Ruderhaus in der Nähe von Sven und Joe zu sein. Mr. Fischer war trotzdem wieder hineingegangen, denn er war schon die zweite Nacht auf den Beinen, froh und war hundemüde. George und Alf hatten in einer Kiste an Bord dicke Schutzjacken gefunden, in die sie sich hüllten. Wenn wir doch wenigstens mal ein Schiff sehen würden, dann könnten wir jedenfalls um Hilfe rufen. Wer weiß, ob uns überhaupt jemand hören würde? Halt, warte mal. Zieh mal dort. Siehst du das Licht? Ah, da hinten. Ja. Das muss ein Schiff sein. Aber das ist sehr weit weg. Ja, aber es scheint in unsere Richtung zu fahren. Stimmt. Es fährt allerdings furchtbar langsam. Ja. Hey, was ist los? Warum starrt ihr so in diese Richtung? Ich, nichts, nichts. Was ist das denn da hinten? Sven holte ein Fernrohr aus dem Ruderhaus und richtete es auf das ferne kleine Licht im Dunkeln. Ich glaub's ja nicht. Da vorne fährt ein Hausbrot übers Meer. Joe, hast du schon mal ein Hausbrot auf dem Meer gesehen? Wieso fährt das hinter uns her? Soll das eine Verfolgungsjagd sein? Der war gut. Naja, du kannst ja sicherheitshalber mal ein bisschen Gas geben. Okidoki. Okay, okay. Sven verschwand wieder im Ruderhaus und schlug die Tür zu. Verstehst du das, George? Wieso fährt mitten in der Nacht ein Hausboot hinter diesem Kutter her? Ja, das müsste Kanzel Wilbert sein. Aber mit einem Kutter kann so ein Hausboot nicht mithalten. Oh Mann. Sieh nur, das wird immer kleiner. Dann müssen wir den Kutter irgendwie aufhalten. Aber wie? Wir kommen ja nicht ins Ruderhaus. Ach nein, das stimmt. Können wir die Motorschraube nicht anders anhalten? Ach, wie wäre es mit einem Netz? Na klar doch, das kennen wir ja schon. Ja. Warte mal, ein Paar lässt manchmal ein paar Netze im Hickel liegen. Unter einer Bank. Los, schnell, komm mit. Okay. Ja. Ja. Hast du eins gefunden? Ja, hier. Los, wir müssen es rausziehen. was mit an. Ja, okay, warte. Ja. Am besten wir werfen es hier über Bord, dann können wir nur hoffen, dass es auf der Motorschraube landet. Okay, also los. Eins, Eins zwei, zwei und drei! drei. Oh. oh, ich glaube, das hat geklappt. Ja, scheint so. Wow. Ah. Was ist denn hier plötzlich los? Habt ihr was gemacht? Wir? Nein, gar nichts. Wir wollten nur nach dem Hausboot schauen. Oh Verdammt, das kommt immer näher. Fahr weiter, Joe! Das geht nicht, Sven. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Oh nein, Joe. Mann, die sind gleich hier. Ja, das sehe ich auch. Oh. Wer ist das? Das ist Constable Wilbert, ein Polizeibeamter von Kirin. Ha, da ist das er schon. Oh nein. oh nein. Alf, George, oh Mann. alles okay bei euch? Jetzt schon. Wie gut, dass ihr da seid. Ja. Der Constable machte sein Hausboot am Kutter fest und kam mit Dick und Julian an Bord. Er gab seinen Kollegen den genauen Standort des Kutters durch, sodass auch die in kürzester Zeit auftauchten, an Bord kamen und Sven und Joe Festner. Wie gut, dass sie da sind. So, meine Herren. Das ist wohl das Ende Ihrer Piratenlaufbahn. Ich hätte niemals auf diese Gauner reinfallen sollen. Du hast mir versprochen, dass dieser Kuh todsicher ist, Sven. Woher soll ich denn wissen, dass hier so neugierige Kinder im Meer rumgeistern, ha? Sagen Sie, was wollten Sie eigentlich mit diesem gigantischen Netz? Das werde ich dir wohl gerade erzählen. Ich würde das aber auch gern wissen. Nun rücken Sie schon raus mit der Sprache. Ah, also... Eine Konservenfabrik hier in der Nähe hat gerade einen Engpass an Makrelen. Das hat Wenlo rausgekriegt. Mhm. Der hat dann auch dieses Riesennetz besorgt, damit wir so schnell und viel wie möglich fangen. Und, äh, während er den Hafenmeister besticht, alle Augen zuzudrücken. Hä? Und weil er kein eigenes Schiff mehr hat, solltet ihr meinen Kutter benutzen. Hm, reg dich nicht auf. Der ist ja jetzt halb voll mit Fisch. Oh. Das riecht man. Aber die meisten Fische haben die beiden ins Meer zurückgeworfen. Wie Abfall. Das haben wir genau gesehen, Constable. Danke, Kinder. Das genügt mir erstmal. Eure Aussagen werden wir später zu Protokoll nehmen. Zuerst müssen wir uns darum kümmern, dass das Treibnetz vom Meeresboden verschwindet. Und diesen Mr. Venlo setzen wir auf die Fahndungsliste. Und Mr. Fischer, können Sie sich um den Verkauf der Fische kümmern? Aber natürlich, Constable. Was? Das ist total ungerecht. Wir haben die ganze Arbeit gemacht. Ruhe, meine Herren. Und abführen die beiden. Jawohl, Sir. Mitkommen. Mist. Ich hatte von Anfang an so ein ungutes Gefühl. Halt bloß deine Klappe. Julian, wo ist eigentlich mein Motorboot? Äh... Naja, also, der … Oh, richtig, Alf. Das müssen wir noch aus dem Meer fischen. Hilfst du mir dabei? Aber klar doch. Also, dann macht's gut, Leute. Und vielen Dank für eure Hilfe. Und mach's gut, Alf. Bis bald. Tja, Kinder, dann sehen wir mal zu, wie wir das Netz wieder von der Schraube kriegen. Und dann ab nach Hause. Aber … Wir müssen ganz dringend zur Felseninsel. So spät in der Nacht noch? Ja, auf jeden Fall. Sie müssen uns helfen. Wir erklären es gleich. Also, kümmern wir uns schnell um das Netz. Wer kommt mit ins Wasser? Dick, du hast doch schon Erfahrung. Na, wenn es sein muss. Während der ganzen Zeit hatte Anne in der Felsenbucht ausgeharrt. Zuerst hatten Timmys Aufmunterungsversuche genügt, um den Delfin immer wieder an die Wasseroberfläche zu bringen. Doch irgendwann musste das Tier die Kraft verloren haben und reagierte nicht einmal mehr auf Timmys Schubser. Das Wasser war mit der Flut ziemlich hoch gestiegen. Anne stand jetzt auf der Felsplatte, wo das Wasser ihr bis zu den Schultern ging und hielt den Delfin in den Armen, sodass er mit dem Kopf über Wasser blieb. Ihr war eisig kalt. Um den Mut nicht zu verlieren, sprach sie mit dem Delfin. Und irgendwie hatte sie das Gefühl, er würde sie verstehen. Bitte, bitte, lieber Delfin. Haltet euch. Ich bin mir ganz sicher, dass Sie bald kommen. Ich weiß zwar nicht, was passiert, aber meine Freunde wird mich niemals vergessen. Niemals! Das kannst du mir glauben, ja? Oh. Oh, hör mal da! Oh. Timmy, hörst du was? Oh. Ist das nicht der Kurse von Mr. Fischer? Ja, oh, das ist er. Und das sind bestimmt die anderen. Julian, Dick, George! Ben. Timmy, warte, wir sind gleich. Ja, sofort! Mr. Fischer war schon bald in der Felsenbucht und machte den Kutter an einer Gesteinsklippe fest. Endlich konnte Anne aus dem Wasser und wurde von ihren Freunden in eine Schutzjacke und noch zwei Decken gehüllt. Mr. Fischer untersuchte den Delfin und entdeckte eine Wunde unterhalb einer Flosse. Sie hatte offensichtlich die ganze Zeit geblutet und ihn immer mehr geschwächt. Zum Glück hatte Mr. Fischer eine spezielle Salbe, mit der er die Wunde versorgen konnte. Dann verabschiedete er sich und fuhr nach Karen. Obwohl die fünf Freunde sehr müde waren, blieben sie wach und beobachteten gespannt den Delfin. Während es draußen allmählich hell wurde, schien er sich langsam zu erholen. Sag mal, Ann. Ja. Du musstest es ja wirklich furchtbar lange allein hier aushalten. Wie hast du das eigentlich geschafft? Aber ich war doch nicht allein. Timmy und der Delfin waren hier. Hm. Und? Hast du dich mit dem Delfin unterhalten? Ja. Und ich glaube, er hat mich verstanden. Na, wer weiß, vielleicht hat Timmy ja auch übersetzt. Na <lacht> <lacht> <lacht> ja, klar. Seht mal! Was macht der Delfin denn jetzt? Er versprüht eine Wasserfontäne. Uh. Ein klares Zeichen, dass es ihm wieder gut geht, oder? Ja, seht mal, er schwimmt davon! Okay. Ja, du hast recht. Tschüss, Delfin! Alles Gute! Tja, dann können wir ja jetzt ruhig schlafen gehen. Nur gut, dass wir die Zelte schon aufgestellt haben. Mhm. Das finde ich auch gerade äußerst praktisch. <lacht> Komm, Timmy, für heute hast du genug Delfine gerettet. Keiner, hey, Junge. du bist unser Bester. Genau. Ohne Timmy geht eben gar nichts. <lacht> ja, das <Nein>. stimmt. <lacht> Wir sind die fünf Freunde, Julien und Dick, Anne und George Und Timmy, der Hund. Wir sind die besten Freunde, ja. Yeah.